Той був у курці типу ковбаса, бейсбольці і кавового кольору джинсах. Розхристаний, розкуйовджений, розгублений. Тобі відомо, що мене підозрюють у спробі вбивства твого батька. Відомо? Відповідай. Той через силу кивнув. А якщо відомо, то відчепися. Мій дід хоче влаштувати мені день народження. Андрій завмер. «Ну-ну, шикарний, у Макдональдсі, хоче скликати багато гостей на камеру зняти. Він гадає, що це підніме мені настрій». «Мені точно не підніме. А ти чого ниш? «Презентів, напевно, буде повно», – закинув Андрій, уявляючи себе на чільному місці, у блискучому целофанчику, перетягнутому веселенькими стрічечками. «Не треба мені презентів, не зараз, не в такий час». Андрій аж підскочив. Люди штовхались, обходили їх, обтікали. А один брат скаржився другому, що не все так добре у їхньому королівстві. «Тоді скажи йому, що ти не хочеш забави. Ти не знаєш мого діда. Йому як заманеться, остап стиснув кулаки». Демонструючи всю силу дідової експресії, скоро знаю, серед подаруночків я, Остапа Ігровичу, з поміж призів у твого діда значуся. У тобі його гени. Якщо захочеш, упорайся. Сходи не збиралися закінчуватися, гарячка не збиралася спадати, можна захворіти за бажанням. Лише не одужати. Віра теж не хоче. Де вона? Дома? Де ж? Ти знову її покинув? Я... Я не знаю, що їй казати. Вона постійно лазить за мною і питає, де тато. Поведи її кудись, у гості на Морозового до лялькового театру, зрештою. Коли б ти з нами пішов? Я? Андрій реготнув. «Глянь, он туди». «Бачиш, білий пікап, мені не дозволяють з вами запоріг вийти, не те, що до театру. Я дивуюся, що вони і так тебе підпустили до мене». Остап примружив очі, став цієї миті дуже схожим на батька. «Мене одне дивує, – повернувся до Андрія, – чому нашу тачку ремонтували серед ночі, чому не дочекалися до ранку? Другого дня була субота – Тато нікуди не поспішав. «А її ремонтували серед ночі?» Зміненим голосом перепитав Андрій. Це була та сама неправильність, яка не давала жити Андрієві впродовж усього цього часу, але ніяк не могла втілитися в слова. «Проклята горілка! Проклята в гарячка! Ніяк мозок! Не можу вімкнутися на повну потужність!» «Так...» «Ти нічого не знаєш?» – зрадів Остап. «Антон?» – викликав Нестеровича. Нестерович приїхав своїми жогулями, взяв нашого Форда на буксир і притягнув до нашого гаража, і тоді поїхав по новий фільтр. Чому він не відклав цього до ранку? Емоції виплескувалися через край. А який був спокійний хлопчик на початку їхнього знайомства?» Андрій присів на брівку вздовж сходів. Очі боліли нестерпно, але вогненні кола почали вщухати. Запрацювала ударна доза аспіріну. Ну і що? Як що? Він не дуже біжить щось ремонтувати, навіть якщо конче треба, а тут? Вряди годи хотів як краще. Угу, він завжди хоче як краще. Недавно почав втирати Антону, що нашу тачку треба на звалище, що вона пережила свою молодість і входить у старість. Яка має право автомеханік, якому ми платимо солідні бабки, так казати. Цю машину, між іншим, ще мама вибирала. Це Андрій міг зрозуміти. Квартиру своєї прабабусі він теж би нікому не віддав. «Ти мені скажи, Остапи...» «Чим ти конкретно незадоволений? Я його не люблю». Андрій розсміявся.